Було заставлено мисками, полумисками, тарілками і тарілочками, що на вишитій скатерці творили новий узор, додавали нових барв. Глибоко зітхаючи, тітонька Анна-піхота подеколи завмирала, милуючись узорами святкового столу. А коли відчувала, що бракує якогось відтінку, якоїсь барви, якоїсь лінії, то схоплювалася і клала на стіл чи хлібину, чи ставила глечику звару, чи сипала пригірщу горіхів. Отак прикрасивши, отак вигаптувавши стравами та напоями святковий стіл, тітонька Анна Піхота стала чекати на гостей, стала чекати всією своєю виболеною, змученою душею. А що душа жадала гостей з дивовижною силою, то скоро ця дивовижна сила її душі і явила на щовганому хатньому порозі найдорожчу для її серця гостю, з якою давно розпрощалася. А от нині вона знову прийшла до рідної своєї дитини. Мати прийшла молодою. І хоч на дворі хурделився сніг, мати прийшла не в білому овечому кожусі, в якій колись наряджалася, а в білій полотняній сорочці». І не у валянках тепла, хоча дорога до хати вела зимова або сонога, як ото завжди любила ходити босоніж по споришу на дворі, по городу. Розмаяні коси в матері лежали чорною хвилею на плечах, і хоч би однісінька сива сніжинка костричилась у чорній хвилі. А вже ж, яка там костриця колічого снігу – коли над материним чолом блимали молочним світлом водяні лілеї, з розкрилених сердечками лілей зернистим сяйвом скліпували краплини води. Саме такою, колись мати влітку вибілювала біля річки полотно, неквапно походжаючи біля простелених у траві сувоїв, або біля матері. Походжали довгодзьобі чорногузи, начебто задягнені також у полотно. І надвору долинуло хором співом. Чи є, чи нема господиника дома, світлиці є, хлібой копече. Ходімо, й ми заколюдуємо, чи не дасть вона нам по кукілці. Слідом за матір'ю. Зайшов батько, зігнувшись у порозі так, щоб високою своєю русявою головою не вдаритися об удовірок. Зодягнений не про зиму, а про літо, батько також білів полотняною сорочкою та полотняними штанами, взятими на очкур, і від, від батькового одягу та від усієї нього йшло, наче від дуба виробаної постаті, густо пахтіло густим якимось кропів'яно-гірким потом косаря, а ще пахло м'ятою луговою зіллям татарським. Із надвору долинуло хором співом. «Чи є чи нема господар дома? В стодолиці є, житій ковіє. Ходімо ми, заколядуємо, чи не дасть він нам по коробойці?» Слідом за батьком та матір'ю вступила до хати сестра, що пропала без звісти в Німеччини. Досі звістки голосу не було від неї. Аж нині повернулася додому з тієї землі Баварської, але повернулася не такою, як її заганяли зимою до товарняка. Заганяли поміж інших дівчат, заквічених у сльози та в журбу. А повернулася чомусь такою, як ото давно вибиралися до річки в ніч на Івана Купала. Повернулися до хати з вінком, сплетеним із весняних квіток. Але чому ж ти, сестру, не пустила свого вінка за течією? Всі дівчата пустили свої вінки, попливли вінки, шукаючи долі для них та суджених. Із надвору долинуло хором співом. «Чи суть чи немає його доників дома? Світло ці суть, золото прядуть. Ходімо й ми заколядуємо» чи не дадуть нам по золотій нитці?» По цьому співі хор коляда війшов до хати, голоси кришилися дзвонами, навертаючи тітоньку Анну піхоти до яйвани. Господиня, сидячи за святковим столом із урочистим батьком, матір'ю та сестрою, що причащалися наїдками та напоями, раптом за спинами молодих колядників побачила свого єдиного сина, свого невбитого Василя.